Aziz möhtərəm, müsəlman qardaşı obazılarım, hamınızı ilk əvvəl Allahın və Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləmin bizə öyrətdiyi dua ilə salam ilə salamlayıb deyirəm Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barəkat Sonra həmişəki kimi sizə Allahdan qorxmağı təqbalı olmağa nəsəf edirəm. Bugün mövzu təkəbür barəsindədir. Çox gözəl mövzudur və çoxlarımızın buna ehtiyacı var. Biləsiniz ki, insanlar var, zahirdən sizə təkəbürlü görünə bilər. Bakın, onlarla dostluq etdikdə, onlarla əlaqə vurduqda görəcəksiniz ki, həqiqətən onlar Bəlkə də, ən təvəzükar insanlardır. Elələr də var ki, zahirdən özlərini çox təvəzükar aparırlar. Lakin onlarla əlaqə qurduqda, dostluq etdikdə görürsən ki, onun kimi lovğa, təkəbürlü, təşəxüslü, ədəbaz, hekəxana, dikbaş və s. Nə istəyirsiniz deyil? İnsan bəlkə də yer üzündə yoxdur. Bu mövzuya başlamamışdan əvvəl Allahdan istəyən budur ki, Allah bizim hamımızı təvəzəkar olan insanlardan etsin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin müjdəsini sizə deyin, bilin. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm hədisində buyurur ki, məntəvad aleyliyyə rafah kim Allah üçün? Allah üçün təvəzəkar olarsa, Allah onun hörmətini ucaldar. Kim Allah üçün təvəzəkar olaysa Kiməsə özünü göstərib təvəzəkar olmaq Asan, çətin deyil Amma Allah üçün təvəzəkar olmaq Çox çətindir Bu fəsildə Buxari rəhməhullah Abdullah ibn Amr ibn As Radiyallahu anhla Hələt etdiyə gətirir, deyir ki Bir gün biz Peyğəmbər Sallallahu aleyhi və səlləm ilə bircə Oturmuşduq Bir nəfər Bədere, yəni səhrada yaşayan ərəblərdən biri Rasulullah sallallahu yanına gəldi. Başının üstü üzərində dayanıb dedi: İstəyirsiniz filan qəzi öldürün, istəyirsiniz vəncəyi döyün, istəyirsiniz qırsınız. Dovğa-dovğa danışmağa başladı. Və peyğəmbər sallallahu onun sinindən tut təkəbürlük olmamağı ona nəsiyyət etdi nəsiyyət etdikdən sonra belə dedi həqiqətən Allahın Nuh adlı peyğəmbəri oldu bu peyğəmbər vəfat edərkən oğluna iki şeyi nəsiyyət edib bu iki şeydən biri iki əmrdən ibarət olan nəsiyyətdir Digəri isə iki qadağadan olan ibarət olan nəsiyyətdir. Oğluna deyir ki, mən sənə iki şey əmr edirəm, iki şeyi də qadağan edirəm. Əmr etdiyim şey bunlardır. Lə iləhə illə Allah başa düş və ona ehtiqat et, onu tələffüz et, Qauna əməl et, lə ilə illə Allah kəlməsini. Bu lə kəlməsi elə bir kəlmədir ki, onu da Nuh a.s. deyir, elə bir kəlmədir ki, əgər yedi göyü və yedi yeri və onların arasında olanları tərəzinin bir gözünə qoysan, lə ilə illə Allah kəlməsini digər gözünə qoysan, bu kəlmə ağır gələr. Bu nəsiyyət həmsinin Musa a.s. olub. Musa dua edib dedikdə ki mənə elə bir kəlmə öyrət elə bir söz öyrət ki məndən əvvəl o kəlməni heç kəsə öyrətmiş olmayasam və Allah s.ə.v dedik, deyilə elə illə Allah Musa a.s. təəccüblə dedik ey Rəbbim, bunu bütün Peyğəmbərlər deyib və Allah s.ə.v necə Nuh a.s. burada buyurur Allah s.ə.v Musa a.s.a dedi Yeddi göy, yeddi yeri və onların arasında olanları tərəzinin bir gözünə qoysam və bu kəlməni digər gözünə qoysam, bu kəlmə ağır gələn. Oradan da çox əzəmətli, qüdürətli bir kəlmədir. Qiyamət günü günahkarlardan birini gətirəcəklər. 99 əməl dəftəri çıxarılacaq və ona göstəriləcək, deyiləcək ki, bu sənin əməllərindir, deyəcək, bəli, Hər bir dəftərin, əməl dəftərinin uzunluğu onun gözünün gördüyü son məsafəyə qədər olacaq. 99 o cür əməl dəftəri, təsəvvə edin. Və həmin şəxs elə sən edəcək, elə güman edəcək ki, artıq işi bitti cəhənnəmlikdir. Lakin palaca bir kağız parçası çıxarılacaq, qeyirləcək, bu da sənin əməlindir deyək ki, bu, bu, bu qədər günahın qabağında bu kağız varsası nə edə bilər ki? Nə edə bilməz ki? Lə ilə illə Allah təlməsi nə edə bilməz? Bütün günahları, şirk, kübür, hər bir şeyi bağışlayır. Ömrün axırında Lə ilə illə Allah deyib ölən şəxs birbaşa cənnətə girir. Bütün günahları silinir. Lakin bir şəxlə ki, o bu kəlməyi ixlasla Allah üçün, ürəkdən desin. Və Allah s.ə. o tərəzinin bir gözünə qoyur, onun əməl dəftərlərini digər bir gözdən. Vələ ilə illə Allah kəlməsi ağır gəlir. Hətta 99 o boyda həcmində, o boyda böyük həcimdə olan o dəftərlər göyə uçur. Vələ ilə illə Allah kəlməsinin ağırlığından təsəvvür edin. İkinci nəsiyyət Nuh aleyhissalam oğluna ikinci nəsiyyət edir, deyir ki <coughs> Bu sözləri yadında saxla və daim təkrarla Subhanallah və bihəmdi Subhanallah və bihəmdi kəlməsinin mənası nədir? Subhanallah, ey Allah, sən pak və müqəddəssən Bütün nöqsan və qüsurlardan uzaqsan Və bihəmdiyi, yəni sənə həmd olsun Bu kəlmə çox tərəkətli kəlmədir. Buxari Rahimahullah öz Səhih əsərini bu kəlmələrlə bitirib. Səhih əsərində sonuncu hədisi gətirir. Peyğəmbər Sələm buyurur ki, iki kəlmə vardır ki, onları dil ilə demək, tələffüz etmək çox asandır. Onun Piyamət günü o tərəzidə çəkisi çox ağırdır. Və bir də rəhman olan Allaha bu kəlimələr çox sevimlidir. Bən Allah s.ə. çox istəyir. Çox istəyir ki, qulu, bəndəsi bu kəlimələri tez-tez yad etsin. Subhanallah o bihəmdir. Lakin Buxarənin səhəyə əsərində daha bir İfadəni, daha bir kəlmələri də Peyğəmbər salıq ilə bizə öyrədik Sanki bunun ardıdır Subhanallah, həm deyə Subhanallah il-azim Qudrətli Allaha Yenə təriflər edirsən ki, o pak Və müqəddəsdir Başqa bir hədisdə də gəlib ki Subhanallah Vəl-həmdülilləh bu iki kəlmə Yer və göy arasında olan Hər şeyi Doldurur Nə ilə doldurur? Bu kəlmələr dedik ki, sanki o qədər savab qazanırsan. Allah, sən, Allah, səhə, Allah səhə, s.ə.nə o qədər savab yazır. Və İbn-i Raciəb Rahiməhullah bu ədzin şərhində deyir ki, ən fərzilətli kəlmələr dörddür. Subhanallah, əlhəmdülilləh, Allah-u atbar, dedə, la iləh ilə illə Allah. Maraqlıdır. Peyğəmbər s.ə.lləm gün ərzində 5 dəfə hər namazdan sonra bu kəlmələri təkrar etməkdə hikmət nədir? Hikmət odur ki, bu kəlmələr ən əhsəl kəlmələrdir. Hər namazdan sonra 33 dəfə, subhanallah, 33 dəfə, əlhəmdüllah, 33 dəfə, Allah-u və bir dəfə, lə ilə əllə deyib, 100 sayını tamamlıyorsan. Sonra qadağan edir. Oğluna qadağan edir iki şeyi. Bunlardan biri şirkdir. Nuh अलै selam. Ondan sonra gelen bütün peygamberler, elçiler özgörmünü bunu nasihat edir. Yəni onları şiştdən çəkindirib. Buna dəlil Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə buyurur ki: <gülüyor> Biz hər bir ümmətə elçi göndərdik. Məqsəd nə idi? Məqsədini də Allah taala açıqlayır. Deyir ki: Onları tək Allah'a ibadət etməyə sağlasın və tağlıqdan, yəni şəriq qoşmaqdan çəkinlirsin. Və nəhayət ikinci qadağan etdiyi şey təkəbbürdür. Oğluna qadağan edir deyil, təkəbbürlü olma. Peygamber s.a.v bunu dedikdən sonra sahabələrdən biri sual verir. Deyək, ya Rasulullah, bizlərdən kimsə Gözəl paltar geyinirsən. Bu təkəbbür sayılır mı? Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Xeyr." Bəs gözəl ayaqqabı geyinirsə, necə? Yenə Rasulullah sallallahu deyir: "Xeyr." Bəs gözəl miniyə olarsan evə? Yenə Rasulullah sallallahu deyir: "Xeyr." Yəni təkəbbürlüs deyil bu. Və gözəl dostları, tərəfdarların sayı çox olarsa? Yenə "Xeyr." Yəni, təkəbürlük deyil. Bəs deyir, nədir, ya Rasulullah? Təkəbürlük nədir, onu bizə başa sal? Rasulullah s.a.sələm iki kəlmə ilə başa salır. Həqiqətdən, haqqdan qafil olmaq və insanlara halçak gözlə baxmaq. Bu iki şey bir yerdə təkəbürlük deməkdir saxtan qafil dirlər. Bilmirlər haqq nə olan şeydir. Baxırlar, bunun saqqalı var? A. Vəhabidir. Əgər saqqal Vəhabiliyin meyarıdırsa, ondan daha çox şəxslər olur. Mu? Onların da saqqalı olur. Və ya onlar da Vəhabi olur. Yaхуд Bizim dədə də babanın çox gözəl məsəli var. Deyil, saqqalım yoxdur, sözüm keçməyin. Bunu nə üçün deyib? Yəni, saqqallı adamların o vaxt aqsaqqalların aqbirçəylərin sözü keçərmiş. Fəhsif, ki, indi saqqalı olanların sözü keçmir, saqqalıqızların sözü keçir. Bir malaralı şeydə sizə deyim, biləsiniz. İki-üç qardaşla birgə şəhərdə hava qəbul edirdik. Birdən təsadüfən qarşımıza bir içkili, sərhoş bir kəs çıxdı. Görən kimi bizi ürəkdən dedi mənim müsəlman qardaşlarım, namaz qılan qardaşlarım. Və sözü namaz qılan deyil. O, saqqaldan başa düşdü ki, bunlar müsəlmanıdır ya namaz qulanlardır. İçkili, sərxoş demədi ki, mənim vəhabi qardaşım. <gülüyor> və yaxud ey vəhabi və, habi, və başında olan səviyyəli insanlar bu sözü necə dilinə gətirib deyir? Hansı əsasa görə əgər Qurandan hədistən dəlil gətirsələr ki Quranda və ya hədistə belə bir təriqət, belə bir firqə var qəbul edərəm. Ancaq insanlar tərəfindən sonradan uydurulan hər hansı bir firqədən biz uzaq adam. ki Yusuf aleyhisselam canavarın, necə ki canavar Yusuf aleyhisselamın o köynəyindəki qandan uzaq idi. Başqa istəyimiz nə demək istəyirəm? O vaxt Yusuf aleyhisselamın qardaşları onun köynəyinin üstünə biraz qan töküb gətirib Atalarına, yəni Yəqub aleyhissalamı dedilər ki, Yusuf aleyhissalamı canavar parçalayıb. Yazıq canavarının isxədəri yox idi. İndi də bizim, biz yazıqların isxədəri yoxdur. Ki, o vahabili ümumiyyətlə nə deməkdir? Hardan uydurulub, hardan çıxarılub. Biz belə bir məhvumla kənariz, uzaq. Növbəti hədistə, Eyyəmər Salsələm deyir ki, kim özü özlüyündə özünü yuxarıdan apararsa, ucaq tutarsa və yer işində loğalıqla, təkədürlüklə yeriyərsə, Allah s.ə. ona qəzəbi tutar. Diyamət günü ki, Allahın üzruna gələcək, Allahın ona qəzəbi tutar. Başqa bir əzistə də deyir ki, o kimsə, ki, xidmətçisi ilə oturub çörək yiyər, uzun qulağına minib, yəni maşını köhnə də olsa, samad arasına çıxar, bazara sürsən, çıxar, samad görsün ki, bunun elə olanı budur. Və qoyun, yaxud başqa bir sağmal malı sağarsa, Onda təkəbbürlük olmaz. Yəni, bu onu göstərir ki, yeri düşəndə bu şeylərdən hansınısa etmək olar. O demək deyir ki, biz fikirləşək, təvəzəkar olmaq üçün gedir tutaq, qoyun sağaq, mal inəyə və s. vaxtınızı ona sərf edir. Xeyr, hərək yeri düşsə, bunu nə etmək olar? Yəni, bu onu göstərir ki, bu cür də etsən, təvəzəkar olarsan. Sonra Yenə Peyğəmbər Sələmin Təkəbürlük barəsində Hədisini gətirir Belki, əgər sən Özündən razı Gəzirsənsə Deyir ki Səndə təkəbürlük var Lakin, fərq var Əgər sən özündən razı olmazsan Özünü tərifləməsən Özünü bəyənməsən İnsanlar səni təlifləsə, insanlar səni bəyənsə, deyir ki, bu dünyada sənin üçün müjdədir. İnşallah sən cənnət əhlindəsən. Çünki Abubürer r.s. Peygamber s. sələmdən soruşur, deyir ki, bəs insanlar bizi təlifləsə, onda necə? Bir bu müminin bu dünyada olan müjdəsidir. Sonra, Nöman ibn Məkir r.s minbərdə xudvə edərkən deyir ki şeytanın bir çox torları, hilələri, tələsi var və bu hilələrdən dördünü sayır, belə birinci odur ki, Allahın verdiyi nimətə qarşı nankor olmaq sənə nimət gələndə çuxıyan etsən həddi açsan o neyməti layiqincə qiymətləndirməsən bil ki, şeytan səni öz toruna salıb öz hiləsinə onun hiləsinə düşünsən ikincisi Allah səni hər hansı bir neyməti verdikdə fəxr etmək fəxr edirsən ki buna mən nail olmuşam axı bunu sən Allah verir nə ilə fəxr edirsən axı heç bu cəsəd, bizim bu bədən bizə Məxsus deyil Biz onun sahibi deyilik Onun sahibi var Vaxtı çatanda onu bizim əlimizdən alacaq Biz onu tutub saxlaya bilməyəcəyik Ruhumuzu bədənimizdən ayıracaq İstədik, istəmədik Üçüncüsü Allahın bəndələri, bəndələrinə qarşı təkəbbürlü olmaq Bu da şeytanın hilələrindəndir Şeytan səni sövq edir o yola Tora salır Və nəhayət dördüncüyü Ağlına uyub, öz istəyinə uyub Allahın zatına qarşı, yəni Allahın özünə qarşı isyan etmək Şeytanın istəyi budur ki, biz insanları Allaha qarşı çıxarsın Və şeytan elə bu barədə Allaha vəd edir, deyib ki, mən sənin yolunun üstündə oturacaq amma Və sənin bəndələrinin sağından, solundan, arxasından, önündən onlara yaxınlaşıb onları sənin yolundan döndürəcək və əksəriyyətini sənə şükürdən görməyəcəksən. Yəni əksəriyyətin müşrik kafir olacaq. Sağdan, soldan, öndən, arxadan gəlməsinin mənasını bilirsiniz. Qısa şəkildəsə yenə xatırladığım, öndən gəlməsi, yəni ahirəti sizlə unutturacaq, arxadan gəlməsi, yəni dünyanı sevdirəcək, sağdan gəlməsi, yəni yaxşı əməllərlə sizi yoldan çıxaracaq, və soldan gəlməsi günahlara sizi sövk edəcək. Və belə hilələrdən qorxmayın. Allah subhanətə alə bizi əmin edir ki, bütün dünya yaqılıb sizə hilə qursa, mən onlardan da gözəl hilə quraram. Onların hiləsinə qarşı daha gözəl hilə quraram. Baxın, Allah-ı Allah nə deyir? Deyir ki, Allah-ı onun dinini inkar edənlər sənə qarşı hilə qurdular. Yəni, Mühəmməd sallallahu aleyhi və sələmə qarşı hilə qurdular ki, deyə onu həbs etsinlər, deyə onu diyarından, ölkəsindən çıxartsınlar, yara öldürsünlər ayanı görün nə ilə tamamlayır və yam kurunə və yam kurullah və Allah xayrı nəkirin onlar hilə qururlar Allah da onların hiləsinə qarşı hilə qurur Allah hilə quranların ən yaxşısıdır onların hiləsi baş tutmadı Peyğəmbər s.ə.v öz evində nə həbs edə bilmədilər nə öldürə bilmədilər nə də çıxara bilmədilər, özü-öz xoşluğu ilə Allahın ona əmri gəldikdə və həy gəldikdə ki, hizrət et hizrət etdi odur ki, şeytanın hilələrindən qorxmayın Allahdan qorxun Allah da bizi qoruyacaq sonra Əbu Hürerə radiyallahu anhu davayət edir deyir ki, bir dəfə Cənnət və cəhənnəm öz aralarında mübahisə etdi. Cəhənnəm dedi ki, mənim içərimə amansızlar, insafsızlar, təkəbbürlü olanlar daxil olacaq. Cənnət isə dedi, mənim içərimə də kəsiblar, miskinlər, yoxsullar daxil olacaq və Allah s.ə. onların mübahisəsinə son qoydu dedi ki, cənnətə buyurdu ki, sən mənim rəhmətimsən istədiyimə rəhmədəcəyəm sənin vasitənlə və cəhənnəmə də buyurdu ki, sən də mənim əzabımsan sənin vasitənlə də istədiyimə əzab edəcəyəm və hər ikinizə kifayət qədər sakin dolduracaq bu hədisdə bir müşkil məsələ var Peygamber s.ə.v. deyir ki, kasıblar, yoxsullar belə sıxır ki, varlıqlar cənnətə girməyəcək. Xeyr, bu hədisi müqayisə edin Herakılın hədisi ilə Buxarədə Herakıl yanına gəlir Abu Sufyan. Herakıl ona bir neçə sual verir və ve bu suallardan biri də belə olur ki, onun, yəni Peygamber s.ə.v. ardınca gedənlər kasıblardır yoxsa varlıqlar, Peyğəmbər s.ə.v deyir, kasıblar Əbu Sufyan am, deyir ki, kasıblar və bu, şə, bu hədisi izah edən şərh edən alim i̇bn Həcar Əsqələn rəhiməqullah buyurur ki kasıblar dedikdə təvəzükarlar qəst edilir yəni yani varlı olub təvəzükar olan da kasıb kimidir <gülüyor> deməli kasıb olsa da varlı olsa da təvəzükar olarsa cənnətə daxil olacaq İstər kasıb, istər varlı olsun, təkəbürlü olarsa, cəhənnəmə daxil olacaq. Və bir dəfə insanlara bu məsələ və neçək olduğunu demişəm. Ən gözəl insanlar o kəslərdir ki, onun var dövləti də var. Təvəzzükardır, mümin də Allah yolunda var dövlətindən xəzləyir. Ən gözəl insanlar bunlardır. Və Allah səhətə bu fəziləti, yəni o var dövləti o müminlərə verməsi onlar üçün əvəzi olunmayan bir neymətdir. Allah s.ə. yalnız onlara verir. İkinci qism insanlar imkansız olub, mümin olanlar, yaxşı işlər görənlər. Üçüncü qism insanlar var dövləti olub, lakin Allah yolunda bir qəbit də xərcləməyənlər. Xərclədiyi ancaq və ancaq təkəbürlük, riyakarlıq, ikiyüzlülük və s məqsədlə xərclədikləridir. Və nəhayət dördüncü ən bədbəxt sinir o kəslərdir ki, bir qətik yoxdur. Lakin gecə-gündüz görürsən danışır. Vurdum, yıxtım, xərclədim, qazandım və s. Təkəbbürlük edir. Ən bədbəxt insanlar da onlardır. Allah s.ə. onların diyamət günü üzünə baxmaz. Onları danışdırmaz. Onları təmizə çıxarmaz. Onlara əzab hazırlayın odurlarələri üçün. Sonra bu hərənə Əbiyanu deyir ki, Birnefərri qəməsal sələmin yanına gəlir. Deyir ki, ya Rasulla, bax gör necə gözəl geyim geyinmişəm. Nəger bunda bir təkəbbürlük var mı? Günah var mı? Rasulə sallam deyir, xeyr. Təkəbbürlük odur ki, sən faktdan qafil olasan, insanlara da alçaq gözlə baxasan. Özündən başqa Heç kəsi bəyənməyəsən Amcaq özünü bəyənəsən Necə şair deyir Adam var ki bilməz nədir qanacaq Fazil insanlara Lağ edər amcaq Təkəbbürlü Eqayist, xudbin insan Özündən başqa heç kəsi bəyənmər Elə bilir ki Addım atmaqla yeri yaracaq Əl qol atmaqla dağları Parça-parça edəcək Albu başa düşmür ki, ona o qüdrəti, qüvvəti olsa və onda O qüdrəti və qüvvəti verən Allahdır, istədiyi vaxt ondan ala bilər Var dövləti varsa, onu da verən Allahdır, istədiyi vaxt ondan ala bilər Və s. -sə. Sonra Peygamber s. s. s. çox gözəl bir ədis danışır Bu, çox maraqlı ədisdir Bunu yaxşı-yaxşı yadınızda saxlayın Mən özüm də bu ayətcədən çox təəccübləndirin. Deyir ki, diyamət günü təkəbbürlülər gətiriləcək. Zərə kimi olacaqlar. Yəni o təkəbbür artıq o gün onlarda qalmayacaq. Məyus, alçak, zəlil görkəmdə gələcəklər. Onları o zəlillik, alçaklıq bürüyəcək. Hər tərəfdən gözləri yerə dikiləcək cəlil görkəm alacaqlar və cəhənnəmi atılacaqlar cəhənnəmdə bir zindan var o zindana bu zindanın adı nə olsa yaxşıdır bax, hərif-hərif oxuyuram, diqqətlə izləyin bu, ləs polis yox, ha <gülüyor> -les. bu, ləs beləkədə bundan götürülüb o ad, Allah bilir amma Cəhənnəmdə olan zindanın adıdır. Yəni mənim odur ki, Cəhənnəmdə zindan da var. Bu, din, bu bu dünyada zindanın olması sizi təəccübləndirməsin. Vaxtın Allah eləməsin zindana düşənlər həqiqi möminlər olsun. Şinahkarlar onsuz da bu dünyada və axirətdə də cəzasını çəkməlidir. Amma Allah eləməsi, eləməsin ki, bu dünyada ya da zindana düşən həqiqi möminlər olsun və onları orada cəhənnəm onu yandırıb yaxar. Onların istiyi ilin, qan və s.ə.dən başqa bir şey olmayacaq. Sonra təkəbürlük barədə bir çox ayə və hədislər alimlərin gözəl sözləri var. Bunlar barəsində də sizə xəbər vermək istəyirəm. Uzun Allah buyurur ki, Və izqünlə lil mələkətis ədəmə fəsəcədəm illa iblisə ədə və istəkbərə və kan minə göstərən məxluq yəni bizə məlum olan ilk təkcəbbürlük göstərən məxluq iblisdir Allah Subhanahu biz mələklərə əmr etdik ki adəmə səcdə edin mələklər səcdə etdi iblisdən başqa inkar etdi, yəni səzdə etməkdən boyun qaçırdı təkəbürlük göstərdi və kafir oldu fikir ver mərhələ mərhələ boyun qaçırdı təkəbürlük etdi, təkəbürlük küfür apardı onu təkəbürlük etməkdə kafir oldu fikir verin Subhanallah Ənanda s.ə.m. hədisi bir qəlbində zərra qədər təkəbürlük olan cənnətə daxil olmaz bu çox dəhşətli bir təhlükəli bir məsələdir Çalışın qəlbinizi, kibirdən təmizləyəsiniz. Sonra Allah-u Teala o cür insanları sevmir. Əmin ola bilərsiniz. Allah-u Teala buyurur, Allah-u Teala buyurur, Allah lovqalanan, təkəbürlü olan, özünü dartan, özündən razı olan insanları sevmez Bu da Quran ayəsidir. Başqa bir ayədə Allah-u buyurur, Qala Rabbukumu da onu yəstəcib ləkum İnnəl-ləzini ibadəti səyədxulunə cəhənnəmə dəxirin Rabbiniz buyurur ki Ona ibadət edin Yalnız Ona dua edin Başqa heç kəsə Bu əmrdir Yaxşı olsaydı Allah-ı Allah başqa bir şeyə dua etməyə yönələrdi bizi Yalnız Allaha dua etməyə əmr edir Bununla kifayətlənmə Kimlər ki Allah-ı dua edir Onlar züruxsət verməyib, xeyr. Deməyib şey esin olmaz, dua etsəniz, mən sizi bağışlayaram. Qəlbiniz təmiz olsun. Sizinlə mənim arama heç kəs girməsin. Belə şey deməyib Allah-ı Allah. Əksinə deyir, mənə dua etməyi, ibadət etməyi təkədürlüklərinə sığışdırmayanlar cəhənnəmə zəlil olaraq daxil olacaqlar. Zəlil görkəm alacaq cəmaat arasında sayısız hesablı insanlar olacaq günü. onların arasında o zəlil görkəm sonra cəhənnəmə daxil olacaqlar Allah bizi bundan qorusun Allah, Allah bizi yalnız O'na ibadət edib yalnız O'na dua edənlərdən etsin Allah. sonra başqa bir ayədə verinlələzini kəzzəbu bi ayətinə və stəqbəru hən hələ tufətəh ləhum əvvəbu və lə yədxulunəl cənnətə Hətta yelgə cəməlü fi fi sem el inkar edənlər və təkəbbürlük göstərənlər cənnətə daxil olmazlar. Onlar üçün səma qapıları açılmaz. bunun mənası nədir? Səma qapıları açılmaz. Hər insan öldükdə onun ruhu bədənindən çıxır, qalxır. Mömindirsə səma qapıları açılır ta 7-ci səmaya qədər qaldırılır, onun əməlləri illiyin olan yerdə yazılır, gözəl insanların əməlləri yazılan bir yerə yazılır, sonra ruhu ehmalca, sakitçıya, rahatlıqla öz bədənlər cəsədində qayıt arılır. Amma kafirləri, müşrikləri ruhu elə olmur. Səma qapıları onlar üçün açılmur. Elə birinci səmadan onların ruhu çırpılır bədənlə. Və bu ayənin mənası odur. Sonra Allah-u deyir, onlar cənnətə dəvə iğnənin gözündən keçməyincə daxil olmazlar. Dəvə iğnənin gözündən keçən deyil. Deyin ki, iğnənin ne? Çox qapıdan keçə bilməz. İğnənin gözündən keçməyincə cənnətə daxil olmazlar. Yəni onlar heç vaxt cənnətə daxil olmayacaqlar. Başqa bir ayədə Allah əsbələ İsa aleyhissalamı tərifləyir. İsa Aleyhisselam'ı tərifləyib bir bərran, bir validetiyi bir valideyi velem yekun cəbbəran asiyyə İsa Aleyhisselam'ı və hem də Sefiləm rəmsə Yehyanı Sef onun Yehyanı, Yavnın özlarını Her ikisini, Eryam suresində də, her iki ayə Onları tərifləyir Dəyir ki, onlar Teqəbbürlə, əsi Olmayırlar Peygamberler bizim üçün nümunədir Onlar acı təkəbürlü olmayırlarsa Biz nə üçün elə olmalıyıq? Və nəhayət, Baxın görün Allah subhanə teala Təkəbürlü olmayanlar üçün Yeryüzündə fəsad törətməyənlər üçün Ahirətdə nələr hazırlayın? Ən böyük neymətdir onlar üçün Allah teala deyir ki l l uluvam, Fil kəddəru l-əxiratı nəcəlu həlilləzinə Lə yuridinə uluvən fil ardı və ləfəsədə O axirət yurdunu, cənnəti biz o kimsələr üçün hazırlamışıb ki, onlar yer üzündə təkəbürlük göstərməz, təkəbürlük etməz, loğalanmaz və fitnə fəsad törətməzlər. Vay olsun təkəbürlük göstərlə, göstərənlərin halına və vay olsun fəsad törətənlərin halına. Vələ aqibətülülmüttəqin Yəni, bu, bunu bu ifadə ilə bitirir ki, gözəl aqibət müttəqilər üçündür. Allahdan qorxan şəxs heç zaman, heç vaxt fəsat görətməz. İki qardaşı bir-birindən ayırmaq üçün səy göstərməz, çalışmaz. Lakin, vay o kəslərini alınak ki, onlar yer üzündə, xüsusən də Azərbaycanda fitnə fəsat görəbirlər. Allah onların bu dünyada da, ahirətdə də cəzasını versin. Ama bilmeyi eleyenleri Allah Teala hidayet versin. Onlar bilmez, gafildirler. Sonra Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem der ki: "Kalbinde zerre kadar kibrlik olan cennete dâhil olmaz." Ve sahabelerden biri soruşur ya Resulullah. "Güzel giyin, güzel binik vesaire buna aittir mi?" Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem görünce ne diye güzel cevap verir. "İnşallah Allah Teala güzeldir." və gözəl olanları sevir Gözəldir, gözəl olanları sevir. Təkəbürlü isə özündən razı olmaq və insanlara alçak gözlə baxmaq deməkdir Haqdan qafil olmaq deməkdir Başqa bir rəvayətdə <coughs> bir nəfər Peygamber Əsələm yanında sol əli ilə yemək yeyir Əzvalə Peyğəmbər sallallahu sol əllə yemək yeməyə qadağa nədir? Deyək ki, şeytan sol əl yemək yeyir. Nəmləsiniz? Sağ əllə yemək yeyin. Və biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmrinə tabe olub sağ əlimizlə yemək yeyirik. Bu həm Peyğəmbər sallallahu əleyhi əmridir, həm də başqa bir tərəfdən insana xeyirlidir. Nə üçün? Sol əliniz haralara deyir. Onu təsəvvür edin. Sonra da təsəvvür edin ki, sol ələ ağzına aparırsan. Axı, bu iki şey bir-birinə düz gəlmir. Sol əl murdar şeylər sündür. Sağ əl isə gözəl işlər sündür. Və bu şəxs Peygamber s.ə.və isteyəzə ilə Cavab qaytarır. Ələ salaraq deyir ki, mən sol əlimlə yeyə bilmirəm. Sol əlim qaxmır. E, sağ əlim qaxmır. Sağ əlimlə yemək yeyə bilmirəm. Rasulullah s.ə.v. deyir ki, görüməsə o qaxmasın. Onun sağ əlini əhsən. Paralizə bakmır. Əh, əh, sən, ifliz olun. Bu da qərcəməsi. <gülüyor> i̇ngiliz səbirirsə, sə sizə ingiliz səbir, deyil. Onu da qeyd edirik. Və sünnəni, yəni Peyğəmbə əsələm sall etdiyəm ələ belə ələ saldığına görə, istəyəcək ki, ne görə? Allah onu o dür cəzalandırır. Və indi bizim bacıların xüsusən, Hicabını ələ salanları Allah o cür cəzalandırsın Bilməyib ələ salanları isə Allah doğru yola yönətsin Onlara hidayət versin Amun. Gəstən onları təhdir etməyik Başlarını Bədənlərini hicabsız qoymağa çalışanları Allah s.ə.və bu kişinin Vəziyyətini halına salsın Axı bu onların haqqıdır Onların haqqı Nə üçün taftalanmalıdır Lakin əlhəmdür bizim Azərbaycanda buna yol verilmir. Ələhəm dillə bazılar sərbəst hicab geyinib gecə bilir, lakin o cahillər ki, onları ələ salır, isteyəcə edir, onlar gez-tez ahirətdə öz cezalarına çatacaqlar. Sonra İbn-i Qeym Rahiməhullah deyir ki, dörd ki, vardır ki, insanda nifrət, ədavət, kim küdurət yaradır. Bu dörd şeydən uzaq olmaq lazımdır. Birincisi təkəbürlükdür. İkincisi həsət, pahıllıqdır. Üçüncüsü yalan. Dördüncüsü də nəmmamlıq. Nəmmamlıq Azərbaycan sözü deyil. Ərəb sözüdür. Nəmmamlıq yəni dedikodu yayan, xəbərçi və s. Dəfslərin birində bunun 9-a yaxın adını saymışam Onlara əzbərliyin Onlara gördükdə əzbərdən 9-unu da onun üzünə deyin Ki sən bax elə bax, Bu sifətdə olan insansan Sonra Yenə İbnika İmrahim Allah Deyi ki təkəbürlük Heyakarlıq Və pis Zən Haram buyurulmuş şeylərdir ki Qəlbi xarab edir və lakin bütün bunlar insanın ixtiyarındadır. Əgər o bu şeylərdən uzaqlaşsa, qəlbindən bunları tə, tə, təmizləsə, ahirət əzabına düçar olmaz. Deməli, əks halda, mütləq bu təkəbürlüyə görə, riyakarlığa görə, pis zənnə görə kiyamət günü cavab verəcəksən. Təkəbürlük, dedim ki, cəhənnimi atır. Lakin əbədi yox. Uzun müddət cəhənnəmdə bu günahın cəzasını çəkəcəksən. Amma riyakarlıq əbədi olar cəhənnəmə artır. Çünki riyak küfür şirqdir. Pis zəndə yenə cəhənnəmə aparır. Cəhənnəmə salır insana Bu şeylərdən yaxşı olar ki, daha doğrusu vacibdir ki, çəkinəsiniz. Sonra Yen İbn Kayyim Fevaid kitabında buyurur ki küfrün təməli 4-dür. Diqqətlə fikir verin. Küfrün təməli 4-dür. Bu 4 şeyin üzərində qurulub, sanki təkcəbürlük, həsəd, qəzəb və şəhvat. Təkcəbürlük sənin Allahın və Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi ve alə aleyhi və səlləmin buyruqlarını yerinə getirməkdən qoyur. Əgər sən təkəbbürlükdən özünü xilas etsən, sözsüz ki, onların buyruqlarını yerinə getirecəksən, deməyəcəksən ki, mən özümə görə kişiyəm, Peyğəmbər özünə görə kişi olub, Allah da özünə görə kişidir. Estağfurullah. Bəzləri deyir, o kişi bilər, mən özünü bilərəm. Bu nədir? Bu küfürdür. Allaha hansısa bir cins Məsub etmək qadın və kişi Küfürdür, küfür Olmaz İkincisi Həsət Paxıllıq olduqda O həsət səni nəsiyyət almaqdan Qoyur Sığışdırmırsan özünə ki Nəyisin mən Ondan əfki adamam O mənə gəlib nəsiyyət eləsin Paxıllıq edir Qaraq ki, yadınıza salın Elə bilir ki, bundan ağıllısı yoxdur Gəlib ona ayə, hədis dedikdə deyirək Saxla Bir ildi istondasam Mən 10 ildi istondayam Mənə ağılı öyrətmək Və s. belələri var Sonra qəzəb Ədalətli olmaqdan qoyur sənin Qəzəbini boğsan Ədalətli olacaqsan Qəzəblənməsən Ədaləti bərpa edəcəksən Qəzəbinizi boğmağı bacarım Və nəhayət Şəhvət insanı ibadətdən qoyur Məsələn Salan oğlan Gecənin Üçdə birində, üçdə ikisində Yaxud yarısında O yanar Fikirləşir <gülüyor> Gecə namazı qılın İki rəkət Yoxsa künoya baxın İki saat <gülüyor> Hansı fayda olur Əgər şəhvəti ona üstün gəlirsə gecə namazı yadından sıxır. Şəhvətinə tərəf üstü tutur. Allah subhanə fəalə bizə şəhvətimizi necə ödəməyi ilə öyrədik Peyğəndə sallallahu sələm bizə o şəhvəti necə yəni hərarətimizi necə soyutmağı bizə öyrədik. Nə üçün batil yollarla yəni biz batil yollara əl açmamayıq. Ələmdülillah hava uyur öyrədik və Allahdan istəyirəm ki, Allah sizə Allah'ını nəsir etsin sonra fəzəkar olanlarla oturub durmaq səni altı şeydən çəkindirir altı gözəl xislətə tərəf aparır nədir bu altı şey? birincisi şəkkdən yəqinliyə artıq qəlbindəki şəkk edir yəqinliklə inanırsan ki Allah da var qiyamət günü də var Yaxşı insanlarla oturuq durduqda səndə yəqinliyə mənə gəlir. Riyakarlıqdan ixlasa aparır. Yaxşı insanlar, ixlaslı insanlar səni ancaq ixlasla nümunə ola bilər. Riyakar insanlar səni ancaq o pis əxlaqla nümunə ola bilər. Üçüncü, qəflətdən səni uyadır. Daim sən yad edirsən. Oturmuşsunuz burada indi hal-hazırda hamınız Allahı yad edirsiniz amma elə an olur ki, insan qəflətdə olur heç Allah yadına düşmür fikirləşin, gün ərzində heç dua edirsiniz Allaha, halata nə isə istəyirsiniz şeytən qoyur ki daim yad edin, yaxşı insanlarla oturudurun ki, onlar sizə Allahı yad etsin, xatırlatsın dördüncü dünyaya olan rəqbətdən axirətə olan rəqbətə çəkir sizi Dünyadan istədiyin qədər götürürsən, istifadə edirsən, dolanmağın, rahat yaşamağın üçün istədiyin kimi ye, iç, keb elə. İstədiyin minik, istədiyin ev, istədiyin rahat yaşa. Amma dünyaya bağlı olma. Qəlbin dünya üçün olmasın. Ahirətə bağlı olsun. Və beşinci, təkəbbürlükdən səni təvəzzükarlığa aparır. Mənə minəm ki, həl-hazırda Bugün burada oturan qardaşlarda hal-hazırda təvəzəşarlıq var. Bayraq çıxdıqdan sonra nə olacaq onun mənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Amma hal-hazırda elhəmdülillah hamınız Allah'ın evində mən də sizin çəyərinizdə daxil olmaqla hamımız Allah'ın evində sakit quzu kimi oturmuş. Qorun kimi yox ha? Quzu <gülüyor> kimi. Və nəayət, altıncısı, nəsihət almağa səni sövq edir. Yəni, bu da təkəbbürlüyün bir növüdür, loğalığın bir növüdür ki, bəzi insanlar nəsihət almağı özünə sığışdırmır. Lakin yaxşı insanlarınla oturub durduqda, artıq görürsən ki, hansı səviyyədə olan insandır, amma yenə nəsihətə ehtiyacı var və yenə nəsihət istəyir və başa düşürsən ki, sən onun da aşağı səviyyədəsən, sən nə üçün nəsəyyət almayasın? Və ümumiyyətlə, bar dövlət əsas vermir insana ki, insan təkəbbürlü olsun. Sizlər, Allah qismət eləsin, həccə gedəsiniz, görəcəksiniz ki, orada, xüsusən də müzdəlifədə, torpağın üstündə gecədən səhərə qədər yatan milyonerlər, milyarderlər var. Onlara bir paska, on min dollar verib desən ki, bir gün, yəni gecə, əyətdə e hardasa, tarqovda ya hardasa, uzan, yat, yat, yatmaz. yer başım xarab olub, özünə sığışdırmaz. O qədər pulu olan, on minə görə gedib bayarda yatsın. Bakın, Allahın qarşısında onların hamısı əylir. Təkəbürlükləri son qoyulur. Onların təkədürlüklərinə son qoyulur. Söhbət müəmmün varlılardan getmir. Söhbət o varlılardan gedir ki, onlar hədzi ancaq atsan üçün edirlər. Lakin baxmayaraq ki, atsan üçün edirlər, yenə də Allahın qarşısında əylirlər. Əylməlidirlər. Çünki əylməsələr hədzi qəbul olmayacaq. Bu qədər təkədürlük varədə hədislər sona satır, lakin lap sonuncu hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin təvəzokarlığı e, ilə bağlı olan hədisdir. Rəsullahi sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Musa aleyhissalam çoban idi, ona peyəmbərlik gəldi. İbrahim aleyhissalam çoban idi, ona peyəmbərlik gəldi. Mən də çoban idi, mənə peyəmbərlik gəldi. Göstərir ki, İbrahim aleyhissalam, Musa aleyhissalam və mən hər üçümüz Qoyun atarmışıq və kəbirlik etməmişik. Allah subhanətə alə bizə peyqəmbərlik verib. Yəni, Allah-u alə ki, bu çobandı, qoyun atarır, ona peyqəmbərlik yaraşmaz. Varlı bir insana peyqəmbərlik verim. Allah ona baxmır. Sən fikirləşmə ki, sənin var dövlətin yoxdursa, deməli, vəxt insansın. Sənin elmin varsa, ən xoş insansan O elm ki, onu Heç keç gəlib sənin qafanı kəsib-qaşıqlayıb oradan çıxarıb aparan deyil. Heç keç səndən onu uğurlayan deyil, onu heç cəhd göstərən də yoxdur. Amma var dövləti qoruyanlar var. Əlindən çıxarıldıqda infak keçirib xəstəxanalara düşənlər var. Onlar bizim üçün ibrət deyilmi? Olur ki, mömin, əqiqi mömin, o kəslərdir ki, onların var dövlətinin azalıb artması onları kədərləndirmir. Sevindirmir. Bilin ki, artması da Allahdandır, azalması da. Növbəti hədis təmkinlə, səbirlə əlaqəli olan hədisdir. Çox gözəl, daha doğrusu rəvayətdir. Lügəti mənada hədisdir. Həsən-ül Basri Rahimahullah deyir ki, bir nəfər Şəxs vəfat etdikdə oğlunu tapşırır növlasına həyə xidmətçisinə tapşırır ona ki, oğluma baxarsan vəfat edir. Mövlası da bir müddətdən sonra o uşağı həyat yoldaşının yanında qoyur, gedir elm öyrənməyə başqa şəhərə. Uzun müddət kestikdən sonra vətəninə qayıbır o yerə, o diyara, o alimin yanına getdikdə, <coughs> alim ona deyir ki, nə zamanki vətənlə qayıtmaq istəsəm mənə xəbər eləm, sənə gözəl nəsiyyət edəcəyim. Yəni, bu alimin, belə deyək ki, karunlu olur, ki, sonda kiməsə nəsiyyət edərmiş. O nəsiyyəti, daim sonda kiməsə tələbələrindən nəsiyyət edərmiş. Mən isə sizi bunu elə Əvvəzdə nəsiyyət edirəm. Bəlkə də sonuncu bir nəsiyyətim olacaq. Allah bilir. Deyir ki, Allahdan qorx, səbirli ol, tələsmə. Qadında saxlayır və vətəninə qayılır. Vətəninə qayılır, gəlir, evinə daxil olduqda görür ki, həyat yoldaşı çarpayda uzanıb yatır. Otaqda elə bir az o tərəfdə, yanında, biraz o tərəfdə. Başqa bir çar fayda, calan oğlan yatıb. Qəzəblənir. Qaydır mininin yanına qılıncını istəyir götürsün.